126. Грайте флейти, грайте ніжно. Занадто похмура релігія, вигукнув я і спрямував нашу бесіду в царину утопії. Що могло статися, що мало статися, і що може ще відбутися, якщо світ якимось чином відтане. Але Боконан займався цією темою також. Він присвятив цілу книгу утопіям, всьому книгу, яку він сам назвав «Республіка Боконана». У цій книзі можна знайти такі жахливі афоризми. Світом править та рука, що постачає товар до аптек. Почнемо будувати нашу республіку з мережі аптек, з мережі бакалійних магазинів, з газових камер та національного спорту. Тільки після цього можна писати Конституцію. Я обізвав Бокона на чорномазим мерзутником і знов змінив тему. Я заговорив про значні, героїчні вчинки окремих людей. Зокрема, я хвалив Джуліана Касла та його сина, які, не боячись смерті, пішли, коли смерчі ще вирували, додому надії та милосердя в джунглях, щоб віддати людям усі надії та милосердя, які в них залишились. Назвав я також величною смерть бідної Анжели. Вона знайшла кларне серед руїн Болівара і відразу почала грати на ньому, навіть не перевіривши, чи не попав на інструмент літ-дев'ять. «Грайте, флейти, грайте ніжно!» – пробурмотів я хрипко. «Ну, може, ти також знайдеш гідний спосіб померти», – сказав Ньют. Так міг сказати справжній боконіст. Я не втримався та повідав йому про свою мрію. Піднятися на гору Маккейп з якимось величним символом і встановити цей символ на вершині. Я, на мить, відірвав руки від керма, показуючи, що такого символу в мене немає. Але хай могрець, який це може бути символ Ньюти? Який то буде чортів символ? Я знов охопився за кермо. Кінець світу вже настав. Ось я вже тут, можна сказати, майже останній чоловік на землі. Ось вона, найвища гора в мене перед очима. Тепер я знаю, для чого існував Мікарус Ньюте. Бо знаскільки людей працювали вдень і вночі протягом може півмільйона років для того, щоб я зійшов на цю гору. Я покрутив головою, ледь не заплакавши. Але що, Боже милостивий, що я маю тримати в руках? Говорячи це, я несвідомо дивився у вікно машини. Настільки несвідомо, що проїхав більше милі, перш ніж збагнув, що я тільки що подивився у вічі старого чорношкірого чоловіка, живого чоловіка, який сидів біля дороги. Я зменшив швидкість, потім зупинив машину, заплющив очі. – Що сталося? – спитав Ньют. – Я бачив Боконона там, на дорозі.